Capitolul 5. Cetății Plutitoare de lumină Aceste comunicări constituie a doua parte din cele trei serii de transmisii conceptuale privind evenimentele care se petrec acum în câmpul de influență magnetică din jurul terrei. Prima dintre aceste relații a avut loc în timpul unei perioade cuprinse între anii 1967 și 1969. Transmisiunile de fapt să fac parte dintr-o serie transmisă între anii 1977 și 1979. Ultimele noastre comunicări la niveluri conceptuale vor fi transmise între anii 1987 și 1989. Toate cele trei perioade ale transmisiunilor au avut loc în cadrul pacea ce noi numim perioada de trezire individuală, prima din cele trei perioade istorie majore care existau încă înainte. În timp ce citești aceste cuvinte, numai câțiva din specia voastră sunt capabili să se conceapă ca o singură conștiință, ca o singură ființă, exprimându-se simultan printr-o multitudine de forme aparent, separate. Lucrurile nu se vor prezenta la fel și peste un deceniu. 10. Ani de acum înainte, mulți vor face semne și minuni în numele lui Hristos. 20 de ani de acum înainte, trăzirile individuale la realitatea conștiinței cristice vor fi un lucru obișnuit. 30 de ani de acum înainte, va exista un număr suficient de mare de holozi cu funcție de vindecare, care vor întreprinde în mod conștient ciclul final al creației la acest nivel. Aceste transmisiuni vor fi urmate de un număr de ani în care aceia dintre voi care v-ați trezit la nou mod de ființă vă veți ancora în vostru nivel de conștiință unificată și veți construi, cu puterea colectivă care curge prin voi, un câmp gravitațional de intensitate suficientă ca să poată atrage în el, printr-un proces de antrenare ritmică, restul speciei voastre. Aceasta va inaugura o nouă perioadă pe care o aveți în față, perioada trezirii planetare. Această perioadă va dura o mie de ani, de lungul care vom bine cuvânta planeta voastră cu manifestări fizice ale prezenței noastre în cerești extraterestre. Împreună, ne vom ocupa de pregătirea pentru cea de-a treia perioadă din ciclul vostru temporal, perioadă primordială, era descoperirii. În acest moment din experiența speciei voastre, cei mai mulți dintre voi nu sunteți încă pregătiți pentru a intra cu noi într-o relație practică mai apropiată, însă vă vom pregăti, în timpul următoarelor 20 de revoluțiuni ale acestei planete în jurul Soarelui, pentru momentul în care tiparele voastre vibraționale colective vor fi în așa fel, încât ne vom putea unicu ele pe scare mai largă. Mai experimentăm încă diferite că și mijloace de realizare a sarcinii noastre de pavătrezi, dar datorită ușurinței crescând de a schimbului informațional direct, probabil că munca noastră printre curenții istoriei va înceta. Sperăm că nu va fi necesar să vă scoatem din focalizarea voastră asupra firmei, orientate exclusiv pe axa trecut viitor, prin niciun eveniment de natură cataclismică, prezis de numeroasele voastre profeții. Ne vom folosi de acestea, dacă va trebui, pentru a proteja biosfera acestei planete, dar dacă veți urma, în mai informațiile pe care le clarificăm acum, nu există niciun motiv pentru care am fi nevoiți să recurgem la asemenea măsuri extreme. Prin aceste transmisiuni și prin multe altele de același fel pe tot cuprinsul Terrei, vă furnizăm informații mai mult decât suficiente pentru a vă da posibilitatea să vă restabiliți propriul echilibru. Lăsăm să aibă loc, fără intervenție directă, un anumit grad de distrugere ecologică, deoarece o asemenea distrugere poate ajuta la precipitarea unei reîntoarceri voluntare și cooperative la starea anterioră căderii. Aceasta ar fi, de departe, mult mai semnificativă decât o reîntoarcere impusă asupra voastră. O trezire autoinițială va mări cu mult capacitatea voastră de a restabili armonia ecologică a Terrei. Drept consecință, ne limităm ajutorul, în acest moment, cât mai mult posibil la furnizarea de informații și la dezvoltarea clarității conceptuale. Deocamdată, există în mijlocul vostru mulți care, unul câte unul, cu trecerea anilor, vor trăi experiența transformării psihologice, necesare și vor intra în starea de grație. În timpul următoarei perioade, de 20 de ani, vom fi educați mai ales cu educația conceptuală a speciei voastre. Însă după aceasta, în timpul ultimilor 10 ani din acest ciclu, ne vom retrage activitatea de la nivelurile conceptuale și ne vom concentra, mai direct, asupra nivelurilor fizice și emoționale. Pentru că aici este nevoie de muncă serioasă. Oricum, stabilirea unui climat conceptual favorabil este o premiză obligatorie. În timpul primei perioade de pătrunderi pe scadă largă în procesul vostru istoric de la sfârșitul anilor 60, am învățat multe despre tiparele de materializare care restrâng și definesc în prezent expresia colectivă a conștiinței voastre. Experiențele noastre de atunci și cele din anii care au urmat, constituie o bună bază de pornire pentru aceste transmisiuni. În acel moment, membrii speciei voastre dintre cei mai sensibili la tiparele noastre vibraționale descendente au fost cei care nu își asumaseră în încă sociale definite. Din punct de vedere ezoteric, s-ar putea spune că acești indivizi avea corpuri eterice mai libere. Însă din punct de vedere practic, ei erau indivizi în tranziție, cu puține investiție în status quo. Ceea ce a determinat pe acești indivizi să fie receptivi la prezența noastră a fost faptul că ei avea structuri conceptuale relativ flexibile. În cadrul lor am putut să disemințele informației noastre detetoare de viață, cu cea mai mare șansă de a obține o germinație încununată de succes. Am ales anul 1967-1969 pentru acest prim experiment pe scară largă, deoarece în acea perioadă ajungea la maturitate o întreagă generație din civilizația voastră globală, generație receptivă la schimbare la scadă planetară. Copii acestei generații vor fi aceia care vor participa, la diferite și numeroase niveluri, la marile revelații de la sfârșitul anilor 80 aceasta va fi o perioadă cu adevărat memorabilă, o perioadă în care primele contracții ale nașterii vor fi de netăgăduit. O mare parte din scopul transmisiunilor de față este de a pregăti părinții pentru ceva fără precedent care urmează să se ivească în copiilor. Comunicările noastre din timpul acestor ultimii ani ai deceniului, șapte, ajung până dincolo de periferia socială a culturii voastre, care a fost contactată în timpul anilor 60. De data aceasta, trundem până în adâncul inimii civilizației globale. Ajungem la mulți din cei care se află în așa numitele poziții lubrifiant din societatea voastră, indivizi care lucrează în fabrici, care predau în școli, vă construiesc orașele și vă dezvoltă știința. Încă nu avem un contact direct prea mare cu oficialitățile guvernelor, nici cu bancherii lumii sau cu oamenii de afaceri internaționali. În cele mai multe cazuri, aceste elemente s-au înconjurat de mecanisme ale ego-ului mult prea complexe ca să poată fi penetrate în acest moment. Primele noastre contacte cu aceștia vor avea loc în timpul transmisiunilor de o putere superioară din anii 1987-1989. Cu toate acestea ceea pe care îi contactăm acum sunt suficienții de importanți în menținerea sistemelor voastre sociale, ca să garanteze faptul că lumea face salturi incredibile în planul conștiinței, în cursul următorilor zece ani. Majoritatea nu au destul loc în cadrul structural al convingerilor lor ca să cuprinde o ființă de grăndoare a unui înger sau a unui extraterestru, așa încât să răspundă la impulsul nostru de pagi că ar porni de la teie însuși. Se simt bine și limpezi, simt schimbările care plutesc în aer. Se mai trezesc puțin, mai scutură câteva din mecanismele lor de apărare și aduc o perspectivă mai nouă și mai proaspătă în fiecare situație. Conștient sau inconștient, ei încep să-și potrivească tiparele vibraționale astfel încât să cuprindă în ele mai deplin fluxul spiritului. Unori, ei se schimbă radical și și atribuie transformarea cuterui sau cuterui mecanism. Noi râdem, pur și simplu. Nu ne interesează cum se întâmplă schimbarea atât timp cât are loc. Aceia care nu sunt încă destul de sensibili pentru a ne percepe prezența, ne simt ca o euforie, o limpezire sau un sentiment de pace. Totuși, ce ia și de noi se schimbă într-un fel sau altul. Dacă acestor oamenii li se pare că schimbările și au izvorul în ei și este cu atât mai bine, de fapt, așa și este. Noi nu aducem prezența lui Dumnezeu, ea există, deja, pretutindeni. Ajutăm să se înlăture obstacolele conceptuale și emoționale care împiedică conștientizarea de plină acestei prezențe. Cooperăm cu toți cei ce simpatizează vibrațional, oameni simpli și sinceri care simt spiritul nostru mișcându-se, dar, pentru cea mai mare parte dintre ei, numai în contextul sistemului lor de credință actual. Prin comunicării de acest tip, făurim unelte conceptuale mai precise, pe care acești indivizi și alții le vor folosi pentru a se elibera. De sor, aceste unelte sunt prea conceptuale încă pentru mesajul pe care îl conțin, însă ele sunt utile acum pentru slăbirea gratiilor temnițelor conceptuale, în dosul cărora și mai tăresc zilele atâția indivizi. Dacă te-ai pomenit în iad, ar fi indicat să apuci o furcă și să rupți ca să ieși afară. Într-un sens, aceasta este natura muncii noastre conceptuale. Odată ieșit din ea, vei pune funci departe, deoparte, fără îndoială. Conceptele pe care le furnizăm în acest moment au un caracter strict, tranzițional, vor fi folosite doar atâta vreme cât veți avea nevoie de ele. Scopul lor final este dizolvarea gândirii subiective. Vi le oferim cu dragă inimă, ca să ajute specia voastră la eliberarea de subvraja fricii și parațiunii. Rațiunea este un proces minunat și util, atunci când izvorește din premiza corectă. Dar premiza corectă constituie radori punctul de plecare pentru creaturile cuprinse de frică, prinse în plasa subiectivității. Numai atunci când rațiunea va fi restituită locului ei potrivit din structura spirituală adevărată inteligență și va fi folosită înțelept în conștiința Hristosului, va reîncepe să slujească nevoilor întregului. Există un singur spirit, însă numărul formelor prin care acesta se poate exprima este fără limită. Pentru moment, aceste forme par a fi importante și sunt, de fapt, importante în ceea ce privește contribuția, lor la întreg. Însă, cu trecerea anilor, scara diferențierie și va pierde tot mai mult din însemnătate pentru indivizii care își oferă în mod sincer viața ca instrument prin care spiritul să-și înfăptuiască lucrarea. Deoarece viața poate să se exprime cu ușurință de prin asemenea indivizii, ei vor începe să se recunoască unul pe celălalt ca diferențieri ale aceluia și spirit. Asemenea indivizii ar putea fi comparați cu niște terminații nervoase conștiente, terminații nervoase ale lui Dumnezeu în materie, canalizând fluxul vital al conștiinței cristice în fiecare celule din ființa planetară. În preajma revelațiilor din anii 80 informațiile despre existența și lucrarea noastră vor fi larg răspândite, în special în rândurile generației foarte tinere, Focarul principal al eforturilor noastre în acest moment. Deși conștientizarea prezenței noastre nu este necesară pentru a ne îndeplini sarcina aceasta facilitează totuși transmiterea de informații. Mii de oameni lucrează conștient alături de noi, chiar azi și acum. Așadar, limpezeșteți circuitul, prietene. Marii prevestiri de schimbării plutesc în aer. Fizicienii voștri vorbesc despre aceste lucruri în termeni care sfidează orice explicație. Psihologii voștri părăsesc corabile rațiunii convenționale, care sunt pe cale de a se scufunda. Religiile voastre explodează în încorsetura impusă de dogme și pornesc să redescopere spiritul. Acesta este în întregime, aici, în această clipă, acum. Deschideți mintea spre posibilitate. Deschideți ochii și vezi ce este în jurul tău un tipar vibrațional coboară pe planeta voastră. pune în acord cu el și învață o modalitate suficientă de abordanii finali istoriei. Ți se oferă prilejul să intri într-o nouă realitate. Ea se află deja aici, pentru cei care au ochii să vadă. În curând va fi singura realitate care va putea fi văzută. Cei care vor vibra pe le frecvent se vor găsi viața tot mai minunată, pe zice trece. Cei care reacționează la frică vor vedea lumea cum se destramă. Două lumii, stării de conștiință vor începe să prindă conturi din ce în ce mai distinct. Lumea iubirii și a vieții, și ceafricii și a morții. Timp de câțiva ani va continua să existe oarecare suprapunere acestor lumii. Oarecare pendulare pentru unii indivizi, pe măsură ce secolul se apropie de sfârșit, polarizarea va continua să se identifice. Momentul nașterii va fi și un moment al ultimei judecății, judecata de apoi, momentul separării finale. Vor veni timpuri mai bune pentru unii, mai rele pentru alții, în funcție de orientarea și implicarea lor. Din fericire, tendința firească a speciei voastre este aceea de gravita spre iubire și viață. Pentru marea da majoritate, timpurile viitoare vor fi mai bune decât se așteaptă. Câteva dintre cele mai cumplite scenarii au fost deja anulate. Cu excepția câtorva zone izolate, unde noi le nu vor intra decât mai târziu, avântul schimbării pozitive este resimțit pretutindeni. Venirea va fi o perioadă de incredibilă binecuvântare, de restabilire a echilibrului ecologic, de cooperare internațională și de armonie universală. Resursele planetare vor fi înțelese în mod realist și vor fi folosite corect. Omenirea va trăi în pace. Toate formele vieții vor colabora armonios, cultivând întregul potențial al planetei. Va fi o epocă a revelației, în timpul care aminta și planurile creatorului vor deveni clare pentru toți. Va fi o epocă în care stadiul final al întrupării se va manifesta deplin în formă, în care spiritul lucrând printr-o umanitate pe deplin trezită și sensibilă, va construi pentru sine un trup fizic mobil. Formele individuale umane nu vor funcționa în mod atât de stânjenitor ca acum și vor vedea de sarcinile lor cu grația unor dansatori, mișcându-se după o muzică pe care o va auzi fiecare pe propriul canal, muzica propriului suflet. Prin melodii, Dumnezeu va susține într-o împlinire supremă fiecare din identitățile sale contextuale. Fiecare melodie se va schimba în funcție de fiecare mediu, de fiecare moment, de fiecare sarcină. Totuși, un tipar general și consecvent de raporturi muzicale va constitui noua identitate a omenirii. Cântecul clipei va fi ceea ce fiecare individ este în acea clipă, transpus într-o partitură muzicală mereu în schimbare. Muzica va fi mijlocul muzical prin care totalitatea conștiinței va informa fiecare celule individuală despre sarcinile sale specifice, funcționale, în cadrul unei totalități indivizii vor participa la această muzică și o vor asculta în același timp. Întreaga omenire va fi implicată în întreaga conștiență, imens împlinită în capacitățile pe care le servește fiecare. Atunci când un individ va deveni dispensabil într-o capacitate funcțională, va fi liber să compună partitura care îi va indica un itinerar din călătoria muzicală prin corpul creației. Dintr-o perspectivă celular-umană, lucrarea care se va înfăptui în timpul celor omie de ani ai perioadei trezirii planetare se va manifesta sub forma construirii unor mari și plutitoare cetății de lumină, uriașe flote de nave stelare intergalactice, construite din componente biologice însuflețite de intenționalitatea cratoare care va funcționa în toți amenii acelui timp. Totuși, din perspectiva spiritului, făcătorul de stele va face să crească organic, prin intermediul speciei umane, un corp fizic capabil de explorare universală. Corpul întregit va semăna cu un corp uman, atât ca de sign cât și ca structură. Corpul fizic întregit, încorporând marea parte a vieții biologice de pe Pământ, va părăsi această planetă aproximativ în anul 3011. Privit din exterior, el va avea înfățișa de a unui copil în jurul vârstei de un an. Va funcționa foarte asemănător corpului uman microcosmic, având toate organele reprezentate. Va fi alimentat cu un combustibil cu care toții vor fi de și să se hrănească până atunci. Lumina înșiși. Construcția îl va limita la viteze cu puțin mai mic decât viteza luminii, însă era în care va porni va fi doar de plăcere, iar cei ce vor dori să călătorească mai repede nu vor avea decât să-și folosească vehicolele lor non fizice. Din perspectivă celula umană, construirea acestui corp va însemna o perioadă de glorioasă desfătare, o mie de ani de cooperare intercontinentală. Dintr-o perspectivă spirituală, ea va însemna nașterea unui organism cum Universul nu a mai văzut. În timp ce cea mai mare întrunire de vehicule spațiale interstelare adunate vreodată va părăsi era într-o formațiune plină de grație, copilul Hristos se va ridica ușor, va privi în jur și, și va face drum în spațiu. Nu aveți un Dumnezeu domesticit și monotor, pe care să-l îngrădiți în niște concepte reverențioase, ci o energie vibrantă? Jucăușa, sufletul și spiritul vieții însă și el vine pe teranul pentru a fi sobru și cu cucernic, ci pentru a dansa, a cânta și a se bucura de tot ceea ce a creat. Nu lăsați gravitația de aici, gravitatea planetei voastre să vă apese conștiința. Ați fost conștienți de efectul gravitației asupra obiectelor materiale, dar numai recent, în călătoriile voastre spațiale, ați început să bănuiți că ea poate, deopotrivă, să lege și să limiteze conștiința. Ca specie, ați început pentru prima oară să simțiți acest lucru atunci când ființele umane au intrat în tiparele orbitare din jurul terrei. În cele mai îndepărtate zone din atmosfera planetei, gravitația a fost simțită, pentru prima oară, ca o curtare și nu ca o legătură conjugală. Ați ascultat relatările primilor călători în spațiu, ei nu erau singuri în capsulele lor. Întreaga specie era prezentă cu ei în conștiință, odată ce preconcepțiile istorice colective au început să cadă. Mulți dintre voi au privit prin ochii acestor călători în spațiu și au împărtășit sentimentele trăite de aceștia. Desigur, forțele gravitaționale nu vor fi eliminate după venire, dar ele nu vor mai afecta conștiința umană. Dacă nu ar fi avut loc căderea, ele nu ar fi afectat-o niciodată. În acești câțiva ultimi ani, în timp ce influența materiei încă mai coexiste cu energiile în ascensiune ale vieții, nu te gândi la lumea voastră cu atâta gravitate. lumineazăte te cu voioșia lui Hristos! Cădra cum copilul în curs de trezire se arate amenilor de știință și matematicienilor voștri prin niște imposibilități jucăușe care zădărnicesc toate explicațiile lor raționale. Râzând, el susține decorurile disputelor pe scena lumii contemporane, alergând încolo și încoace, prinzându-le când sunt gata să cadă, urmărind pentru câte vreme poate păstra surpriza prezenței sale. Vă amintiți acele vremuri când erați copii și lumea vă părea, amuzantă și fermecătoare, fiți din nou asemenea celor copii. Veniți să ne jucăm în țara minunilor materiei. De mulți ani visați într voastră în aceste tărâmuri. Visurile voastre s-au împlinit, răziți-vă și aflați unde sunteți. Dacă lumea vede exuberant sa fericită, a creatorului scântei de nocvite și crede că aceasta este o responsabilitate în fața unei căutări sau a unei crize, explică-le tuturor, cu răbdare, ce se întâmplă. Spune-le câte ceva despre noua perspectivă. În momentul prezent săi tale, în momentul fiind țării tale, spune despre ceea ce trăiești și ce pot trăi și ei. Lasă-i să vadă și să înțeleagă că fericirea, pacea și seninătatea nu-ți aparții numai ție, ci sunt reflectarea în viața ta, a fiind ce se va simți întotdeauna în largul său. Nu lăsa această anticipare a ceea ce va veni să te distragă de la lucrarea ce există înainte. Îți iei înapoi capul cu amănuntele acestei viziuni, ca să le expui apoi, prin extrapolări raționale. Încearcă să simți spiritul prezent în tot ce am spus, întrupează-l practic în traiul tău de zi cu zi. Viziunea este reală, dar câțiva pași mai trebuie făcuți, pentru ca tot ceea ce este deja săvârșit de spirit să se desăvârșească la fel și pe pământ. Prin tine se vor face acești pași, ești mecanismul pe care Domnul l-a desemnat pentru a-și implementa voia în tărâmul formei. În liniștea ființei tale întrice, ia legătura cu el. Dobândește claritatea, hotărârea și călăuzirea atunci când vei primi instrucțiuni și vei descoperi domeniul în care poți sluji celorlalți, pornește și du la îndeplinire ceea ce trebuie făcut. Suntem pregătiți să ne unim, în comuniune conștientă, cu acei membri ai speciei voastre care au trăit moartea și renașterea psihologică. Totuși, înainte ca ajutorul nostru să se poate materializa, trebuie să existe mai multe deschideri la nivelele umane. Nu putem comunica cum cu acei oameni ale căror câmpuri vibraționale sunt, denaturate de factorii egoului, de reacții emoționale, de conceptualizare excesivă pe axa trecut viitor. În asemenea cazuri, prezența noastră ar forța tiparele vibraționale să se alinieze cu ale noastre, prăpindu-le în mod prematur o porțiune din propria lor identitate. Putem să lucrăm numai cu aceia care sunt perfect conștienți cine sunt și ce fac cu ei, uniunea devine reuniune. Este de important să hotărâtoare să-ți amintești origina și rostul. Coborâ ta în materie și atins punctul inferior extrem. Pentru ca toate lucrurile cu care te identifici să nu fie anihilate în colapsul entropic, trebuie să începi să te trezești, trebuie să începi să trăiești. În toți acești istoriei ai voastre ai fost mort față de cea mai mare și importantă parte a ta. Dar timpul petrecut în sarcofag s-a împlinit. Nu vei mai fi mistuit de făcurile necredinței. În alțete, așadar, din făcurile ignoranței și alăturete din nou cosmice. A sosit timpul separării. Nu sunt decât două căi în fața ta. Poți păși în inocența celor care se încrede în Dumnezeu sau poți pierd în colapsul iminent al sistemelor tale raționale. Ce întotdeauna, tu ești cel care alege.